Ons gebeur en jy is uitgeskankel by Net Radio SA. Net Radio SA, ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za. Beveel dat jy bietjie gaan rondkrap daar op die webwerf. Dis maar al hoe mense vriende maak om al die indigting te sien waarover dit alles gaan op die radio, wat is een soort van programme, tye van uitsendings, omroepers, name, biggie in inlichting oor hulle, en dan ook ons archief, waar jy kan luister na programme wat al reeds uitgesaai is. So, mens kan dan heerlijk, lekker, rustig achter oor sit, die eie tyd, net wanneer jy wil, wanneer jy lis voelt, gaan luister na een of ander van die programme. Ek is dokter Tini Eilis, wat uitsa hier vanaf Irene in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy ook al jyself mag bevind, is jy is baie, baie, baie, baie welkom hoor. Verskrikkelijk Baie welkom by ons program, wat op een woensdagavond Noem ons dit Israel van die Bijbel My wel oorkoopelende gedachte Gaan oor die bruid, die bruid van Jezus Dit waarvan ons vooral lees in openbaring Die laatste gedeeltes in openbaring Oor die bruid, of dan die vrou van die lam En dan die bruilof, die grootste van enige soort van die bruilof wat jy al ooit in jou lewe van gesien of gehoor het, is hier die groot wonderlijke bruilof van Jezus. En die wonder daaran is dat enige mens, wat in Jezus gloe, wat hom aanvaar as persoonlijke verlosser en zaligmaker, het die geleentheid om deel te wees van die bruid. En dit sal dan beteken, dat jy tot in alle eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid, alle eeuwigheid, dit wat nooit ophoud nie, wonderlijke gedachte, tot in alle eeuwigheid deel te wees van tweede helfte te wees van Jezus Christus, die Seon van God. Nou kan nie dink, alles kulmineer daarin, alles, die hele ganse skipping, die hele ganse geskiedenis van die mens, die ganse geskiedenis en verhaal van God so groot raadsplan kulmineer in die brood. Dit is die kersie Op die koek en jy wil dit nie mis nie oor. Al ander gedeeltes van die skrif pas maar net soos een legkaart binnen in die brood. Dit is nie moeilik om dit te verstaan nie, maar een mens moet tred hou met al die dinge, vooral as dit vir jou gaan oor motivering. Weet ons, ons mense het motivering nodig. Daarom is daar ook sulke beroepen, soos om een motiveringsspreker of spreekster dan te wees, mense te motiveer. En mense word gemotiveerd dier verskillende dinge. Ek het een dag vir studenten gesê, een mens kan by motiverings een bykie kyk, na die verskillende soorte treine wat die mens krij. Ek het groot geword in Kimmerly, en daar op die Kimmerlyse, sy stasie, daar, in die glaskas, met die gleuf daarin, waar jy geld kan ingooi. Die mens nou so, een lokomotief gekry, wat daar nou, so of, klein model van een lokomotief en so lang die ingooi daar die tyd was het een penny wat so min of meer toe die pennies nou oorgeskakel het na cent het, toe was penny min of meer na cent en dan gooi die penny daar in en dan draai die wiele van hierdie truin vir so'n rukkie, en dan gaan staan het weer, en dan tot jy die volgende minstuk ingooi. So, die treinkie word gemotiveer met geld. Aie mense word gemotiveer dier geld, net geld, al wat hulle kan motiveer is geld. Janker jy nou an een treinkie, wat jy so achter jou aan kan trek, as so is een wat een klein treinkie het, met een stikkie touw in hom vast, en dan trek jy hom. En die Neutrinkie beweeg net as jy hom trek. Waar mense word gemotiveerd deur trek. Iemand moet hulle trek, ander moet hom stoot. <laughs> en as hy nie meer getrek word en hy staan nie, dan staan hy maar net daar. Maar dan kry jy mens nou 'n trein wat homself aandryf. Kom ons vat nou maar 'n een stoomlokomotief, wat nou daar binnen in ons, die hart is daar vuur, en die water wat daar binnen is, word nou verhit, en die stoom word opgebouw, en so beweeg hier die trein, hy drijf homself an, hy het nie iets van buitenkant af nie, dit is van binnen in homself. So my mense is self gemotiveer, jy het nie nodig om sommige mense te sê, hoor jy maak so, maak so, loop een bykie vinniger, loop een bykie stadiger, pak een bykie hierdie ding aan en so meer. Nee, daar sommige mense dan wat self gemotiveer is. Hy motiveer of sy motiveer haar self. Is nie externe faktore nie. Kom hy van binnenkant af. Nou, ons moet gemotiveer word en ek hoop dat het van binnenkant af sal kom, want ek weet nie op een ander manier nie, dit is een mense wedergeboorte wat jou laat motiveer, en as jy wederbaar is, dan is daar een geboorte binnen in jou wat plaasgevind het, wat bekend staan as die innerlijke mens, die innerlijke mens, en dan is daar die uiterlijke mens, innerlijke en die uiterlijke die uiterlijke mens word gemotiveerd dier daar die ander soort van faktore fysische dinge maar die innerlijke mens word dier die geestelike gemotiveerd en ek gaan so bykie daar oor nou gesels terwijl ek julle net groet en sê welkom en ek hoop jy is rustig en ek hoop jy sit al rustig of le al rustig En vergeet al die dinge hier buitenkant, alles wat jou nou vandag besig gehou het. Dit is nou hele lot goed verskillende dinge waarmee jy besig was, wat jy besig gehou het. En dit leem maar hier vlak in die mense brein binnen in jou geheur. ty keer in die onderbewuste en dan kom het die elke nou en dan weer op daar uit die onderbewuste naar die bewuste toe en nou vraag ek een moeilike ding om dit te probeer vergeet en net te concentreer op God en dan die wereld vir een oomlik net te vergeet Skrif sê dit ook vir ons, moet die dinge bedink wat hier op die aarde is, nie bedink die dinge in die jimmel. So in ons oordenking dan hier, by hier die program Israel van die Bijbel, vraag jy om asjeblief net een bykie die dinge daar buitenkant te vergeet. Vergeet het net vir een oomblik en dan concentreer jy op Op die bestaan van God wat jou innooi na sy wereld toe En as ek sê sy wereld, dan is dit die koninkryk En ek wil even luister na hierdie woorde van Jim Reeves Van hy sing Welcome to my world Wil hy nie biggie Ja, weet as mense lied goed ken, dan luister mense eindelijk nie meer daarna nie Maar ek wil even biggie daarna luister luister na elke, omtrein elke woord af terwyl jy aan God dink Welcome to my world Want you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 with you in mind, knock and the door will open, seek and you will find. na Net Radio SA en gelukkig beweeg jy die golwe van hierdie internet radio dwars oor die ganse wereld en om daaraan erkenning te gee groet ek in paar verskillende tale, die Russische taal is Drafutja, Privet en in die Arabische taal Salam, Alikum en daar is ook een ander manier om te groet Mergebaan, sommige mense weet net van Mergebaan, maar daar is nog een, en dit is Alan Wa sala En in die Duitse taal, Guten Abend, Hebreus, Shalom, Grieks, Kalimera, Goeie naand. Good Evening, ek hoop jy voel nou sommer ligge rustig gegroet, en jy voel thuis om hier te kan wees, En net om my anduiding te geef van hoeveel lande na ons luister, ek het vir uh, iemand gevra, vir Corrie Slabbert, om vir my net een anduiding te geef, het vir my uitdruk hier gesteerd van die name van die verskrillende lande wat inskakel. En heel boon die luister, die aard van die saak is Suid-Afrika en dan heel interessant uh, Canada tweede en dan die Verenigde Staten van Amerika en daarna is dit die Arabische lande die United Arabic Emirates en dan Duitsland en Kroasië en Ierland, en Groot-Brittania Indonesië die Ukraine, die Oekraïne Mauritius, Nigeria, Noorwee, Rusland, Brazilië, en dan Virgin Islands, Marokko, en Frankrijk, Turkije, Australie, Swede, Romania, India, Saudi Arabia, en hier jy laaste Zimbabwe so ons het klompie lande wat inskakel, ek weet nie wat er nog meer is nie, dit is nog maar een uitdruk wat sy vir my gestuur het gevra so, net so ter inlichting mens net een min of meer idee kan kry so het is interessant dat in Zuid-Afrika en die aard van die zaak Omdat ons nou hier seker die meeste mense Afrikaans verstaan. En in die ander land is ek omtrent 0 behalwe die mense wat hier uit die land uit weggeseter 1994 en hulle self nou daar in verskillende lande bevind. Nou baie welkom hoor. Dis skrikkelik. Baie welkom. Nou iemand het my vandag gevra Oor die verskynsel van bevrijding En daar, omdat daar is verskrikkelijk baie kerke Ons het al vir jou gesê, nee, dit is iets soos 45.000 Verskillende soorte van denominaties Dit is dan nie net fysische kerke nou nie, dit is kerk is so, sê nou maar die 1G kerk wat een bepaalde kerk groep is, of die Methodiste kerk, of die Baptiste kerk, dit is allemaal verskillende denominaties, maar dit is 45.000. Nou, in die oomlikkese mens, nou kyk na daar het lom duisende, dan moet jy omdou, hulle het allemaal een beweeg as gevolg van leerstellings, omdat hulle Onderling verskil van mekaar En as jy nou nog nooit gehoor het Van die vakgebied van die dogmatiek nie Dan sal dit seker nou Die geleed tyd wees om vir jy te sê Wat dogmatiek nou Die dogmatiek Gaan dus oor daar die Besondere soort van leerstellings Van Een denominatie Ek wil nou nie praat van kerk nie, want die oomlik is die praat van die kerk, dan sien mense nou een kerkgebouw En daar is baie meer as 45.000 kerkgebouwe op die aarde, verstaan nie Dit gaan oor denominaties Wat van mekaar onderling, van mekaar verskil, theologisch, dogmatisch Dit wil die manier hoe hulle na die skrif kyk en hoe hulle dit interpreteer, vooral, vooral met die klim op die soteriologie. Nou soteriologie is nou maar net een theologische vakterm wat beteken die leer oor die mens redding. Hoe word een mens gered en dit val dan onder die vakgebied van die soteriologie, en daar is dogmatische sieninge daar, nou, jy moet nou probeer, onthou, as ek sê dogmatisch, dan betekent dit, dit is vanuit een bepaalde kerkdenominatie, sy, sy oogpunt geseen, waarby hulle sweer, dat dit nou die waarheid is, is maar hoekom, daar nou verskillende kerke is, en, As jy nou denk aan een bepaalde kerk een denominatie wat jy nou ken kom ons vat nou maar jou denominatie wat aan jy behoort, wat nou luister na my Sê nou maar daar kom elke sondag een ander predikant of priester of rabbi of vader of wat een naam dat ook al daar aan gekoppel mag word, een pastoor, dominee, kompreek nou daar in die kerk, maar hy het nou die vrijheid om sy eie kerkse dogma daar te verkondig. Wel dan gaan jy een hele totale demokarspel vind, want mense gaan later, Nou seker voel soos een verkleermannikie op een smartiebox. Ek weet nou nie of jy bekend is met daar die uitdrukking nie. En dit is, weet ek, verkleermannikie, neem ons nou die kleur aan van die ding op hy nou sit. So as hy op een groen tak sit, groen laar, en groen, word hy groen. En as hy op een stuk bas sit, wat meer dan hy maar een bruin kleer is, dan word hy nou, nou bruinere, so, hy verkleer, dit is ook sy naam verkleer mannie is, nou het iemand wat baie vindingryk is, nou die gezegde, of hier die uitdrukking, gemint om te praat van, iemand is so die mekaar, so is een verkleer manniekje op een smartybox, nou smartybox weet hy ons nou, dit is nou, een houwerkie waarin daar nou hierdie chokolade is wat met een suikerlaagie bedek is maar met verskillende kleur en daarvan is die prentjes nou op die box en nou is die verkleermanniekie nou daarop sit en dan weet hy nie wat die kleur met die woord nie dit is nou wat die uitdrukking veronderstel is om te, be om te bedoel Nou, niemand wil iemand die mekaar maak nie, ek ook nie, ek wil nie mense die mekaar maak nie, ek wil jou nie verwar nie, so dit een beter uitdrukking dat is. Dit is nie mooi nie, om mense te verwar nie, my eie denke werk ook nie so nie, ek probeer gewoonlik mense onderrug dat hulle die dinge wat ek oor praat, dat hulle dit verstaan, dat hulle begrip daarvan het, dat jy alhoop meer licht kan sien, en dinge in een beter licht sien, en beter verstaan, en die prentjie vir jou al groter en helderder en duideliker hoor. So dis maar hoekom, Mense die mekaar raak, is want hulle luister na die woordverkondiging, kom ons sê, jy luister na een radio en daar is verskillende predikers dan elke verskillende denominaties, die een zondag is het drie denominasie die volgende zondag is het een ander denominatie en die ene na na weer en so meer en so meer. Nou dan is jy bezig om mense totale al te verwaar. behalwe as jy nou sê, goed, mense het ons nou vrye keus, hulle hoef ons nou nie te luister. Nie. Maar mense, ons mense is so goed geloofig, ek het dit al jare terug achtergekom. Ons aanvaar en net is daar, iemand op een kansel staan, die bybel oopmaak en preek, dan aanvaar mense sommer net so goedsmoeds dat dit nou die waarheid is maar wat is die waarheid wat is die waarheid dit is die vraag want die waarheid kan maar net eendang wees het kan nie verskillende goed wees nie As die Bijbel sê, dat is net een God, dat is net een geloof, dat is net een doop. So wat is die waarheid daarom? En dis waarom een mens moet luister, een mens moet jou in een sekere sin gemotiveer krij om te sê, maar ek wil graag weet, En een mens kan jou instinkte ook vertrouw. As jy ongemakkelijk voel oor dit wat iemand oor praat, dan kan jy maar jou instink vertrouw, vooral as jy iemand is wat wederbaar is, wat god Godse gees in jou het. Godse gees kan nie mislui word nie, dit net nie moontlik nie. En omdat ons dan die God is nie, maar god Godse gees in ons woon, kan Godse gees ons waarschie vir ons. Laat ongemakkelijk voel oor dit wat daar nou gesê word. Maar as ook dan verskye redes ekome ek mens ongemakkelijk voel, het kan wees omdat het verkeerd is, maar het kan ook wees omdat het te ingewikkeld is, te ingewikkeld gestel word alles is nie makklik te verklaar nie, soos wat Petrus dit ook vir ons baie duidelik sê, wanneer hy praat in sy brief, wanneer hy praat oor Paulus' geskrifte, en verwees na alle, hy is geliefde broer Paulus, wat praat oor dinge wat moeilik is om te verstaan, en dan sê hy, wat die ongeleerde mense, verdraai tot hulle eie verderf. So alles is nie sommer net so voor die hand liggend duidelik nie. Dit is net doodgewoon nie so nie. Een mens moet een effort insit van jou kant af. En jy moet die tyd uitkoop en God vertrouw in een ernstigheid die Heer dan self vir ons gesê, een kind wat nou vir sy pa brood vra, sal ons nou nie vir hom een klip gee nie. Dan praat hy van van die natuurlijke pa. Hy sê nou, hoeveel te meer sal jylle Himmelse Vader nou nie vir jylle help, wanneer jylle vir hom vra nie. So ons kan met vrijmoedigheid met ons Himmelse Vader praat en vir hom vra om ons te helpen ons denken, hoekom sal hy dit nou nie doen nie? hy is dan die redder en sy missie is om mense te red en om mense te help en dwars dier die hele ganse geschiedenis in die bybel sien jy hoe God bezig is met die een reddingspoging na die ander reddingspoging om die mens vanuit sy dilemma te red en te verlos nou goed nou iemand nou vir my gevra en maar die, die rede kom ek daarop nou een bykie wil staan gaan oor dan redding wat dit nou beteken as een mens nou sê dat jy gered is wat wat beteken dit nou eindelijk en wat bedoel jy daar by in die complexiteit van mens wees wat beteken dit nou Om te sê dat jy Gered is en dat jy verlos is Wat betekent dit in die praktijk? Betekent dit dat jy sondeloos is? Betekent dit dat jy niks verkeerd doe nie? Betekent dit dat al die dinge wat verkeerd geloop het Van adam af In die geslachte deur Na die mens toe wat in ons genus is Dat al die goed in een oomblikse tyd nou verdwaan het en dat jy nou perfect staan voor God? Dit is een komplekse vraag. Nou, en onne poging om dit antwoord gaan ek lees, lees hier uit Romeine Paulusse brief wat hy geskryf het aan die gemeente in Rome en ek lees in die 7de hoofdstuk en deel van die opskrif van die gedeelte in die ouwe Afrikaanse vertaling deel van die opskrif is die strijd van die vlees tegen die gees die strijd van die vlees tegen die gees nou ek wil nou juist oor daar die strijd vir jou lees Vanaf vers 14 Daar staan by vers 14 En ek lees daar vandaan Want ons weet dat die wet geestelik is Maar ek is vleeslik Verkoop onder die sonde Dat is nou Paulus En die mens moet versichtig lees aan die skrif, dat jy nie te hastig lees nie, dat jy alles inneem wat daar staan. Want dit is hoe een mens, maar voor iemand, as jy nou morgen opdag, by een theologische school of een bybelschool, en jy wil nou die theologie bestudere, omdat jy een predikant wil word, of net jousel wil verreik, dan, gaan hier die soort beginsels maar aan jou oorgedra word, wat ek nou hier sê, dat wanneer jy lees met jy verzachtig lees, dat jy alles inneem wat daar staan, want jy sal het moet ontleed. So Paulus sê, want ons weet, dat die wet geestelik is. Nou die wet beteken eindelijk in een breed term die woord van God. Die wet, die toera, geestelik is. Maar ek is vleeslik. Verkoop onder die sonde. Dit is Paulus wat het sê. Hy sê ek is vleeslik en ek is verkoop onder die sonde, nou hy is dan gered, hoe kan hy dan nou sê, hy is verkoop onder die sonde sê, is nie so makklik om somme net so eenvoudige antwoord te gene nou kyk nou hoe verduidelik hy hier die dualisme in omself hy sê, want wat ek doen weet ek nie. En jy moet kyk ook veel keer word die woord ek hier genoem. Ek gaan dis weer lees het jy net oplet ook op die woord ek. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Kan is sien, hier, sit, hier stoe, is in ek een tweeling is een dualisme, die een wil dit, en die ander die een wil dat, hy sê, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek dat, die wet goed is, maar nou is dit nie meer ek, wat ek doen nie, maar die sonde wat in my woon, want ek weet, dat in my, dit wil sê, in my vlees, niks goeds woon nie. En sê, so, dit is a, a geweldige, krachtige stelling. Hy sê, so, ek weet, dat in my, dit wil sê, in my vlees, want hy het nou twee ekke, die eke, innerlijke mens en die uiterlijke mens maar nou is het nie met ek wat dit doen nie maar die sonde wat in my woon want ek weet het wat in my is niks goed is nie, nie. daar in my in my vlees daar woon niks goed nie en verduidelik hy sê, want om te wil, is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie, ek doe nie die goeie dinge nie, wat ek wil doen nie, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek, en ek hoop nie, jy raak nou die mekaar hier nie, en raak verwart nie, want ek wil dit nou nie juist, nie juist nie doen nie, maar ek lees maar net vir jou wat hier staan, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, dit is nou in die vlees, dit is in my vlees, dit wat ek geërf het, dit wat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 oor die twee ekke die geestelike mens die innerlijke mens want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens maar ek sien een ander wet in my lede dit wil sê my vlees wat strijd voer tegen die wet van my gemoed en my gevangen neem onder die wet van die sonde, wat in my lede, dit wil sê my lichaam, en dan die uiterlijke mens is. Dan roep hy uit, hy moet die uitroep teken, ek, jy mens. En mense as Paulus sê, ek, jy mens, en wat nou vir my en jou? Wie sal my verlos, van die lichaam, van hierdie dood. En dan die antwoord, ek dank God, dier Jezus Christus, ons Heere. Jy sien, God, het vir die mens nie een antwoord nie. Daar is nie ander raad, vir my en vir jou nie. En vir rede het Jezus dit ook baie, baie duidelik, baie herhaling vir ons verduidelik in verskillende woorde, dat hy die deur is. Hy het eers gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is nie een ander oplossing. Ek weet dis moeilik, ek weet dit, ek weet dis moeilik om net dit te begryp wat ons nou hier sê, dat die mens hier die tweeling in jou is, hier die innerlijke en uiterlijke mens, hier die geestelijke en natuurlijke mens. En God wil hee dat ons vanuit die geest dimensie, die oorrand sal kry oor die vlees mens so dat ek nie gelei word dier my vlees nie, maar dier my gees gelei word. Amal dier die gees van God gelei word, is kinders van God. Maar dis juist die hele proces, en ek moes dit nou vir die persoon ook verduidelik, dat ja, ons is gered, en ons is verlos, want die Heer Jezus het ons gered, en hy is ons verlosser, maar dis een, dis een proces, anders so ons moest nie verstaan, hoe kom Paulus, sit met hierdie moeilikheid, wat hy nou hier vir ons verduidelik in Romeine 7 nie, dat hy, die goeie dinge wil doen, dan doen hy dit nou nie, en die slechte goed wat hy nie wil doen, die doen hy nou juist. Maar met sy antwoord, hy sê, wie gaan my nou verlos van hierdie lichaam van die dood? Nou wat is hierdie lichaam van die dood? Dit is die uiterlijke mens. Wie gaan my nou van hom verlos? En die enigste antwoord is, ek dank God dier Christus Jezus. Maar nou is dit waar die knoop ook nou le, want het is makkelijker gesê as gedaan, het ook makkelijker gesê as om dit te verduidelik. En baie keer sal jy my hoor dat ek na die Oud Testament toe terug beweeg, omdat die Oud Testament in prentjes geskryf is. En die ou en die Nieuwe Testament is een boek, is die bybel, en die nieuwe testament is die invervulling gaan van die oude testament, dit is nie een dualistische boek nie, dit bestaan nie rechtig uit twee dele nie, dit een boek, en dit een reddingsplan van Christus, Genesis af tot recht dier in openbare. En jy sal dit verstaan as jy onthoud dat die Nieuwe Testament die Nieuwe Testamentse boeke van Matthäus tot bij openbare is lang nadat dat Jezus gekruisig is, gesterf het, opgestaan het, opgevaard het na die himmel, en gaan sitte het aan die rechterhand van die Vader, het is lang daarna dat die Nieuwe Testament geskryf is. So wat het Jezus gebruik as die woord, om die woord te verkondig? Het my Oud Testament gebruik. Hy het by die twee Emmaus gangers het hy gestaan, en hy het van Genesis af tot by Malaagi, alles aan hulle verduidelik, wat op hom betrekking het. En as hy na die woord verwijs het, het hy nie na die Nieuwe Testament verwijs het, dan was hy nie na die Nieuwe Testament. So, mense, die Oud Testament, gaan in vervulling in die Nieuwe Testament, dat is een boek, Sêlle boodskap, dit gaan oor die boodskap van Jezus, die hele ganse skrif gaan daar oor. hy is die woord, nee, hy is nie die Nieuwe Testament nie, hy is die woord. Ja, staan ons nie in Johannes geskryf, in die begin was die Nieuwe Testament, en die Nieuwe Testament was by God, en die Nieuwe Testament was God, en die Nieuwe Testament het vlees geword, dit is ons hier wat daar staan nie. Nee, het staan, aan die begin was die woord En dit is die ganse woord En die woord was by God En die woord was God En die woord het vlees geword En tussen ons kon woon En ons het sy heerlijkheid aanskou So ons met die ganse skrif Moet ons na kyk en om dan te verstaan, waarom ons nou eindelijk praat van redding, en dan is het eindelijk een proces. Kijk hoe makkelijk is dit in die, in die oud testament, toe die heel eerste reddingsplan daar plaasgevind het, met die bouw van die ark, want alles gaan, so stikkie, vir stikkie, vir stikkie, ons maar in vervulling, en die een gedeelte pas in die ander gedeelte, pas in die volgende gedeelte, soos hier die Russische poppies, wat die mens krijt, as jy die eer boos laag afhaal, is daar nog ene, en dan weer nog ene, en so maak jy die oop, Nou die ark was dan nou daar die voorwerp waarin een mens moest klim. Dit was makkelijk om dit aan iemand te verduidelik. Om te sê daar is die voorwerp van redding, daar staan dit, daar is die trappe, daar die deur en as jy gered wil word moet jy nou binnen in daar die ark ingaan klim. Dit was jou manier van redding, dit was die soteriologie. Hoe word jy gered in die daan van oog? Jy moes in die ark gaan klim. Nou, hoe word ons nou gered in die nieuwe testament? Daar is nie nou meer een ark daar buiten kan nie, maar daar staan, wanneer het beloof en gesê, hy gaan nooit weer die aarde met, met, met water laat vergaan nie. Nou is ons redding Jezus Christus. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, want hy is ons redding. Hy is die zaligmaker. As iemand in Christus is, en nou net daar, by daar die begrip, In Christus, daar lede jylle knoop nou weer. Wat betekent dit om in Christus te wees? Jy sê in die oud testament was dit makklik. Daar staan die ark, en jou redding is in die ark. As jy in die ark is, dan is jy gered. Nou in die nieuwe testament, as jy in Christus is, dan, dan is jy gered. Maar as jy nou vir iemand sy so sê, Goed, kom sit nou hier op die stoel, dan verduidelik jy nou vir, vir my wat beteken dit, om in Christus te wees. Verduidelik dit, dat ek dit nou verstaan, en dat kinderkies dit ook sommer kan verstaan, wat daar nou luister, so, so eenvoudig moet jy dit nou dan verduidelik. Anders sal jy sê, hoe mense nie rechtig weet, wat om nou te sê neem. Want ons praat makklik en ons syng makklik, ons syng makklik liedere Omdat ons die wijsie ken en ons ken die woorde en het klink lekker en ons syng en ons syng Maar as jy vir iemand nou na, na die tyd sy so sê, oh goed, jy het nou dit nou gesing, daar die woorde, kom ek geer dit nou vir jy, is Verduidelik vir my wat dit beteken En sal jy nou sê hoe mense begin om klei te trap en Nou nou nie meer helemaal weet wat om te sê nie En dis hoe kom mens moet mediteer Dis die rede, dis die rede hoe kom mens moet Vast in jou tyd wat jy uitkoop Om die woord van God te oordink En te luister na die verkondiging daarvan So dat die woord binnenin my hier die verheldering kan werk sodat die môre ster kan opgaan in julle harte. En hy het dit Petrus gesê. Die môre opgaan in jou hart. Het nou, is mos nie moeilik om dit te verstaan nie. Dit is nou beeldspraak, maar die beeldspraak is is duidelik. Wat is die môre ster? Wanneer sien een mens die morgenster. Mens sien die morgenstermels wanneer dit nou ochend word. En die ochend breek aan na die nacht. En die nacht is duisternis, dis donkerte. Die morgenster bring dus licht, dat die mens kan sien, wat aangaan. En dis alles wat God in gedachte het met ons, is dat ons moet kan sien, so dat jy ook kan sê, I can see clearly now. Maar dit op sig self, weer eens, is makkeliker gesê, as gedoen. En die goeie nies wat ek vir jou altyd het, omdou Jezus is altyd net goeie nies as mens dit verstaan, omdat Jezus was nie goeie nees vir alle mens op die aarde nie. Mens het kwaad geword vir hom, mens wil hom uitgooi, jy sal om daar sy heel eerste preek daar, en jy sal nou gewoon gaan naas red. Jezus slaag gepreek het, to, to is allemaal woedend, en hulle gryp hom, en hulle wil hom by die kraanse afgooi, so Jezus is nie goeie nees vir alle mens nie. Maar hy is goeie nees, en die oomlik as jy daar die goeie nees begin begryp, dan verstaan jy, joh, halleluja, nou kan ek sê, prijs die Heere, vir die goeie nees van Jezus, nou ek wil vir jou net weer, een bykie nader bring aan die goeie nees, dier vir jou te sê, hier die moore ster wat moet opgaan in jou hart, Is Jezus, hy is die morgenster En hoe gaan hy in my hart nou op Dit wil sê as Jezus in my hart woon Nou hoe kom Jezus nou in my hart Terwyl die woord van die Heere van ons sê God skryf nou nie meer op kliftafels nie Maar op die tafels van jou hart Nou wat gaan hy daar skryf hy gaan die goeie nies van Jezus daar skryp, hy gaan het elke keer alomeer en alomeer en alomeer, totdat die morgenster opgaan in ons harte, in ons helder en duidelik nou kan sien, I can see clearly now, so dit gaan En wat is die proces? Die proces is om te luister na Godse woord, die verkondiging, soos Paulus het in Romeine 10 verduidelik, geloof kom door die woord van God wat ek hoor. Daarom hier die groot vrymoedigheid van my kant af, om hier die klanke van Godse woord, hier oor hier die microfoon uit te saai, oor die ganse wereld, want ek weet, wat die effect daarvan is. Het God wat herskip in die levens van mense, totdat die moore ster in hulle harte opgaan. Menses, hoe meer jy sien, hoe helderder jy sien, hoe meer opgewonde is jy. Ek het in Kimmerle groot geworden, baar van die see af, maar net gehoor van die see, totdat ons een keer saam met, een toergroep, na die see toe kon gaan, en toe ons die dag nou allemaal in die bus rui, en hulle ons nou op een sekere plek aflaai, en nou stap ons allemaal, totdat jy skielik die see kan sien, dan sê allemaal, Heer! Want is oorweldigend, dis wonderlik. Dis hoe die moorester in ons harte opgaan, is om dinge beter te kan sien, dit wat jy nooit gesien het al nie. Ie beskerlik gaan die lig daarvan op en dis wat die Here van praat wanneer die môre ster opgaan in ons harte en dit bring dan die die verlossing want as die seun jou vrygemaak het dan sal jy waarlik vry wees dis net die seun wat jou kan vry en hoe? Dis door sy woord, en dis door die woord woordverkondiging. Hoe meer God sy woord in my verkondig word, hoe meer werk die woord in my, soos Paulus dit in Filippense, aan ons baie, baie mooi, wonderlik, verduidelik. En daarmee gaan ek jou groet, en ek is, Nou nie baie seker nie, ek moet nou nog ekie daar oordink, oor die donderdag situasie oor die praktiese meditase ek moet maar daar oordink leiding van die heren vraag, of ek dit uh, moet doen, omdat ek nie baie terugvoer krij nie daar oor nie so ek is nie helemaal seker nou daar oor nog nie maar ek sal het dan een aankondiging minstens een ankondiging maak daar die tyd op 'n ander dag DV as daar so dag sal aanbreek. En daarmee groet ek jou, mooi aand vir jou. Die Here se seëninge is met jou, sy liefde, sy barmhartigheid en sy genade ook wanneer jy slaap vannag. Shalom. What can wash away my sin? And make me whole again nothing but the blood of Jesus. Jesus.